Orice zi începe prost Autor Alexandru Andrieș Orice zi începe prost Dacă n-ai un adăpost Orice zi e un sigur pas Către noapte Orice noapte trece greu Dacă singur ești mereu Orice noapte e un popas De-o noapte când soarele apune, toate sunt bune. Când el răsare, nimic nu pare schimbat. Orice zi începe așa, la sfârșit e noapte grea. Orice zi e un singur pas către tine. Lectura Moia Martin